máus tempos para a información libre. A filóloga Ana Pardo de Veda alcumada da Baronesa Roja é sin dúbida unha fidel propagandista dos últimos gobernos do PSOE aos que alabo e aplaude sin crítica algunha. Comenzara a súa faceta propagandística dando ampla cobertura a todas as bases oficiais de ZP na súa coluna en a maleta de Zapatero Después conseguiu ser asesora de comunicación de varios ministros e altos cargos, e a pique se estivo de trepar aos máis altos chanzos cando se especulaba que iba a ser nomeada directora de televisión do actual goberno de Sánchez. Agora, neste ano 2025 recién estrenado, é a principal protagonista da campaña orquestrada desde goberno progre contra os bulos nas redes sociales e a favor da censura mediática. Ana Pardo de Vera tivo un rifici con Bernard Nondongo, o autodenominado Negro de Vox, que traballa nun xornalucho de extrema dereita a quen lle quitou o micrófono da súa mão e lanzou non ben nonxe unha acción que está a ser moito aplaudida e difundida nas redes Pocos días despois, Antonio Maestre graduado en biblioteconomía imita a actitude da súa amiga a quitarlle da o micrófono a unha outra nazista o xornalista Vito Quiles relacionada con Albise e sacabó acabou a fiesta e lanzalo ben nonxe lá batendo o mesmo récord de Ana Depardo Tudo moito ben e todo son unhas risas, mas só porque o objetivo destas defensoras dos gobernos progres son membros da ultradireita aos que cualifican de intrusos na imprensa. Mas, cuidado co que aplaudimos e de que nos rimos as antisistema. Meses atrás, nun programa liso dunha televisión privativa, la Baronesa Roja manifestaba o seu grande pesar pola contínua difusión de bulos informativos e demandou que, ao igual que durante a pandemia virase a necesidade que só falaran da COVID as profesionales da medicina, no eido da información, deberían ser as tituladas en xornalismo as que tiberan exclusividade para así evitar os mulos que se publican nas redes. Curiosamente, nin Ana de Pardo nin Antonio Maestre son licenciadas en xornalismo. Sin ben, ambas realizaran un máster en comunicación. De tal seito se roja chega a ver cumprimentado seu deseso de que só podan informar as tituladas en xornalismo, estaremos tirando pedras contra nosos tellados de medios libres sin ataduras e dando paso na ditadura informativa neste capitalismo de Estado a maus exclusivas dunha grande mafia mercenaria cheia de trepas, de infiltradas policiais, de estrelas mediáticas como Itasona e dun feixe de cobardes que beben os ventos polo bordeiro. Informou como choconto da Radio Raposeira para os subintes da Radio Filispín. Difunda a idea e odeia o fascismo. Saúdos e saúde.